Book 2 2 2สมาชิกครอบครัว Familie Familie ปู่ต der Großvater der Großvater Ja, ja. Die Großmutter. Die Großmutter. Kaulette. Er und sie. Er und sie. Pa. Der Vater. Der Vater. Mä. Die Mutter. Die Mutter. Kaulette. er und sie, er und sie, Lukhai, der Sohn, der Sohn, Luksa, die Tochter, die Tochter, kaulette er und sie er und sie พี่ชายน้องชาย d ด r bruder เ e r b r u d e ยพี่สาวน้องสาวดี e s c h w e s t e ด die <Schw> s c เ w e s t ค r วเขาและเธอ sie er und sie ลุงอานา der Onkel, der Onkel, pa a na, die Tante, die Tante, k a u und t t e er und sie, er und sie, wir sind eine Familie. Wir sind eine Familie. Krop Croatiae. Die Familie ist nicht klein. Die Familie ist nicht klein. Krop Croatiae. Die Familie ist groß. Die Familie ist groß.